Haa, minta ibu, minta ibu rekan-rekan dalam kilomak 246, 246, nenek yang lima, lepas si, sungai perak haa, muka tengok utara hati-hati haa, ada babi melintas haa sekol, dia main-main dengan jalan, di situ balik, masuk lorong satu, di situ lari, masuk belakang balik, lorong cemasan. Haa, minta ibu rekan hati hati haa, babi hutan, babi hutan, babi hutan, haa,